katastrof. Det är fullständig katastrof. Det går att vinna mot bottengäng. då funkar, det. men när man möter någon av lite högre klass som till exempel Djävle, då funkar ingenting längre. Det är katastrof. Och det är egentligen inte tånelspel. Felet är styrelsen som har tillsatt den här en tränare som har noll erfarenhet från spel i högsta ligan. Det är katastrof. Att ni är riktade bred mot Tony? Ja, för att han borde ta sitt ansvar och avgå. Man kan inte vinna. Man kan vinna mot BP, Trelleborg, Örebro. Nykomlingar. Men man möter man Gävle, Älvsbro, AEK. Ja, då blir man utspelade och bjuder inte upp till något skönliv. Davis får spela match efter match. Han är katastrof. Alltid katastrof. Det här är Hampus Akusson. Du, du, du, du lyssnar på bara ben på podcast. Got 99 problems but the silver ain't one hade JC förmodligen uttryckt saken om han var lovits supporter. För ungefär den känslan av man i kroppen efter helgens olika fotbollsdebäckel. Trots detta tänker vi ändå bjuda er på ännu ett avsnitt av Bara ben podden eller Bara Bens podcast som Emil Salomonsson säger. Idag är vi ett riktigt glatt gäng med hedersgästen Andreas Toll i spetsen. Välkommen. Tack så mycket. Snett ner till vänster har jag som alltid den ständigt förvirrade trend, Patrik. Hur är det med ansiktet? <laughs> det, är, det är jättebra. Jag har ätit vårrullar idag igen. Och jag vet vad jag heter, men jag kallar henne ställen. Vi går direkt in på den senaste matchen, som alltså var Norrköping, borta... En fullkomligt osannolikt dålig insats, en jävla genomklappning som är under all kritik, 03 röven, pest, kolera, ve och fasa, synd och skam, bajs och kiss, och så vidare, etc. Inshallah! Det enda positiva med den senaste omgången är att alla andra lag som också aspirerar på europa också lyckades facka upp det i helgen. Vilket faktiskt gör att man kan blicka fram Mot nästa match med visst hopp om livet Nästa match Är alltså Häcken hemma Söndag den 19 Efter diverse obskyra landslagsuppehåll Vad tror vi om den André? Ah, fantastiskt derby igen man bara känner i kroppen de här derbymatcherna Motståndarsupportarnas ja. puls Bara för att ja, alltså spela jag in över hela planen Jag tror att de har köpt upp hela borta ja, stå Och även över sittplats nu Det kommer bli en fantastisk match uh, Vad tror vi om den? Ja, men häcken är lika dåliga som oss, sämre än oss Ja faktiskt så att, uh, Vi är ju inte så dåliga egentligen Men uh, det är en match vi ska vinna igen de har haft legat i specialträning med Johan Rylander också för att spela extra rolig fotboll den här gången gång. Sträcker deras internationella fotboll sig hela vägen bort till Biskopsgården eller? Jag vet inte, det är i alla fall så här tycker jag att det är ett jävla måste att trycka dit dem en gång för alla nu Så vi får sl slut på det här kötet om häcken, vad är grejen med häcken? Fast om man har tränat med Rölande där så är ju väl frågan om de kommer med hockeyhjälmar och klubbor och sånt där eller? Och skydd och grejer. Nej jag vet inte. Eh, Jakob Johansson är avstängd. Vad betyder det Patrik? Eh, inte jättemycket. Är med Malang och tillbaka så bör väl eh, han och eh, Gustav Svensson lösa den rollen ganska fint tillsammans det är alltså Bara så länge vi har mig där inne i mitten så kan vi komplettera med någon annan känns det som Så länge vi har mig överhuvudtaget känns det som Jag ber på mina bara knän att få behålla mig i Malango Det såg vi inte minst mot matchen mot Norrköping Den som aldrig ägde rum, den som inga sett ja, för, att, för att ändå snudda vid den så får man ju säga det att Jävlar var det märks skillnad på när han är på plan och inte så Matsgren fixar fixa detta, eller fixar någon annan som är lika bra om du kan. Vilka var det nu som hade lagt... Pratades... Espanjol var det Espanjol. Men espanjol är väl inget... Det är väl ingenting som ska, vara, ska, ska hindra, eller? Nej, det känns ju som att... Vad har de som inte i Göteborg är att erbjuda? Det de kan har... ju inte vara klimat och det kan ju inte vara pengar. Och de har likadana tröjor. Vi har ja. Rådamer i Göteborg. Det ja. borde nog. mig gilla. Ja, han borde väl inte ha en... Alltså, ska han gå någonstans så borde han väl gå till någon topp treklubb i världen, annars så borde man väl stanna. Ja, då, då, då känns det vi ganska givna Slutar vi topp tre år? Ja, ja alltså, jag, jag... vi har ju fått ett löfte. Jag fick ett löfte sist jag var här om att vi skulle göra Så att, då tror jag på det. Jag har blivit avkrävd att lova både det ena och det andra. Men fortfarande så vidhåller jag att eftersom alla andra ser ännu sämre ut nästan så, så ska vi nog kunna lösa andra platsen men då krävs det som sagt att vi sopar dit, beka och röva ordentligt i det så kallade derbyt hemma. Uh, se till att vara där och uh, hjälpa oss fram till det. Nu tog MFF guldet uh, borta på Friends Arena. Uh, hur kände ni innan när vi hade precis hade förlorat mot Norrköping? Hur kände ni då? Kände ni att vad fan, ta hem det nu där Malmö så det är över så att ni får fira på Friends Arena. Uh, och så att inte gnaget går om oss. Eller är det så att man ville att gnaget skulle vinna där bara för att det skulle svida lite extra mycket? Jag tyckte definitivt att det var bättre att Malmö vann det där. Just av en anledning. Att någon skulle fira SM-guld på Frens Arena. Att gnagarna skulle få känna den känslan. Det är ändå lite kul att, att, att fira guld på Frens Arena. Ja, ja det har vi gjort så att vi vet hur kul det är. Ja. Vi var i och för sig lite fler än vad Malmö var. Så att uh, ja. vi kanske hade lite roligare. Vi lyckades komma ner på planen också. Det lyckades inte Malmö. Nej, då fick ju den eminenta borta sektionen på tredje etage där. Den sämsta borta sektionen i Sverige- Skamligt säger jag igen Att man behandlar bort, bortansupporterna på det sättet By the way Men just det här fallet så var det ju lite kul Att eh, spelarna och fansen i, i Malmö Inte ens kunde kommunicera med, med varandra Genom eh, tal Utan man fick, man fick ringa till varandra och ja, man, man skulle skicka brevduvor och... ja. Hade Ole från sällskapsresan Som där så han skrivit Vi får fira oss ner Hur var gräsmattan på Friends Arena? Den var målad Målar? Ja, de brukar ju måla nu. De har insett att den dör ju hela tiden så fort som den läggs. Så nu har de bett målaren så att den ska se mer levande ut. Körde de Aftonbladets guldfärg på mattan då kvällen till är Eller hur såg det ut? De hittat någon grön färg på Bauhausen de avdrev på och så har de bett om, om nyansen gräs. Och fått något, fått något Mariana-liknande tyvärr så den, den ser ändå inte jättesex ut. Men, men bättre än, än stender. Och det var väl en, en framgång för Prens igen. Det är ju jättekul för dem. Det är kul. Det är så kul att de tar de här kliven ut till att bli en riktig världsarena. Att det går så fort också, framförallt. Ja, fast det senaste de sa var väl att den var ju för modern för att de skulle få igen. Gick de ut med när de inte fick e matcher här. Den är för, att, är för bra. Ja, är All, det för kommer att vara orättvist ah. för alla andra nationer att de inte får e mm. Och därför så kan vi inte spela på Friends Arena. På planen i den matchen som vi tjuvkikade lite på. Så kan man ju helt klart konstatera att eh, trots allt så finns det nog bara ett värdigt lag i allsvenskan i år. Det får vi nog vara stora nog att säga. För jävla vad de är effektiva och eh, lyckas med Precis allting nu Malmö FF eh, Sad but true Men eh, när de behövde höra 3-2-mål så kändes det helt givet Att de skulle smälla in den Så så blev det Ja alltså jo, De är väl de är väl värdiga kanske eh, Skulle jag aldrig säga i och för sig Men eh, lika väl beror det väl på att Ingen annan är värdig motståndare Och tog upp med dem För nog 17 borde vi ha haft eh, Lika många poäng med det här laget eh, Det är inte så att de har sprungit ifrån och har 82 poäng och köra över alla. De har ju inte varit eh, eminenta alltså på det sättet. Ett mediokert jävla mellanår för hela, allsvenskan. svenska. Så. Sen, sen är det ju små jävla marginaler som avgör hela tiden. Jag menar, när, när vi var nere i Malmö så blev ju faktiskt det med Salman som föll felaktigt. Eh, med Malango blev totalt gruppvåldtagen. Det är ganska många situationer som avgör matcherna som ändå är små. Men där hade det kanske poängligans sett helt annorlunda ut om vi hade fått och de hade tappat. Och det är ju inte bara den matchen, det finns ju många andra exempel Så ta är den svenska fotbollen Så vi ska inte tro att Bara för att Malmö råkar ligga 10 poäng framför nu Att det är, det är helt rättvist alla gånger En kille som Lyckades ganska bra på i den här matchen Var Magnus Eriksson eh, När han gjorde mål så fick han mig att tänka på den här gamla Diskussionen om hur det är När man spelar mot sitt gamla lag och man gör mål <coughs> Får, Om man ska fira eller inte då. Det finns lite olika åsikter om det vad tycker ni om detta? Alltså man får väl fira. Det är, det är väl jävligt konstigt om man inte firar ett mål som i det läget betyder SM-guld. Jag, jag tycker det nästan kan bli nästan löjligt att man ser spelarna bli jätteglada och sen bara Nej just det, just det, det, så här får jag inte göra. Jag kan tycka att det är minst lika respektlöst mot sina nuvarande fans till klubben man spelar för precis nu. Att inte fira ett mål. Som att det skulle, som det skulle vara att, att jubla För att man blir ju glad Så tror jag inte att äh, dina nuvarande fans ser det Jag tror att de är, tycker det är helt okej okay Att du kanske inte firar om du gör mål mot det gamla lag Däremot funderar jag på Hur lång tid efteråt Är det man inte ska fira Kontra när man ska börja fira Jag menar Tobias Hussein firar ju fortfarande inte Om han gör mål mot, äh, mot Djurgården Nu har han ju visserligen inte spelat i Allsvenskamp på ett år Men, men det var ju ändå ganska länge sedan han var, han var där Är det inte okej okay att bli lite småglad? Jo men det, alltså man borde, det, det är klart att man inte behöver springa upp och ställa sig på eh, staketet hos eh, motståndarklacken och fyra Men nog fan får man höja armarna och jubla lite Det, det är ju därför de är där för att göra mål liksom. Så att, det är bara märkligt att, de, att det blir så rätt. Man behöver inte göra som Adebayor och springa över hela planen och kasta sig framför sin gamla klack Så att de får kasta flaskor och, och muggar efter det Nej, eller varför inte? Det var ett kul att se det också en kille som däremot firade sitt mål ganska tydligt. Det var ju Marcus Rosenberg som kyssade AIK-fansen. Vad är det för jävla bajsnödighet? Vad, vad är det för bajsnödiga jävla supportrar som kan stå och skrika fitta och kuk efter en person i 90 minuter. Och sen när han råkar sänka eh, det laget framför deras klack. Då blir de kränkta. Det finns inget folk som är så läkt kränkt. Som, som eh, fotbollssupportrar som står i klack det är... ja, Man blir förrättad och kränkt för absolut ingenting Jag kan förstå vart de är ute och far efter Men ärligt talat, jag, jag tycker att man ska skärpa sig med sånt Ska vi förklara vad, vad, vad det var? Förklara tolv Ja men jag sa väl det, för jag, han hyrsade helt enkelt Han går fram och sätter upp fingret framför munnen och tar i klacken Och han, han tystar ju dem så att det är väl inget konstigt med det. det. Det är väl inte en så jäkla provocerande gest. Men vad var det AIKs SLO sa efter det? Ja, han sa väl någonting i stil med att om någon blir skadad nu så kan han ju ha det på sitt samvete. I samband med att han hyschar? då? Eller? Ja, jag vet inte om folk ramlar baklänges eller något sånt där för att han hyschar. Eller Men vad det är som händer. Så, som att det skulle befoga extra mycket bråk efter matchen ungefär. Ja, det ja. känns... Trätt, ja, och, och då är alltså, e AI AIsjöarna rätt personer att prata. Jag vet inte, jag kommer ihåg en match som inte heller spelades ungefär för en fem år sedan. Det fanns någon svartgul kille som stod och juckade upp mot läktarna. De, Nej, jag såg, de har inte mycket att säga om den saken. Dessutom så såg jag någon bild på Twitter på Eramarkaren som gör samma, samma tecken mot en Malmö-klack precis för något år sedan. Här, så att det är, vi har, vi har, Sluta jag Sluta gråt Sluta lipa Klart är att Hampus Sackrisson inte får förlänga kontrakt Med Blåvitt Har vi några kommentarer i, på den frågan Han har inte spelat eh, Mer än tre minuter i år i allågskontrakten Sen så visst, eh, Grejen pratade om att han vill föringra och eh, Håkan Mill sista han sa var att de vill ha 50% Av spelarna från ungdomsakademin ska, ska kunna ta kliv och få Även om Hampus lämna kanske han har klarat av det Jag tror nog att det, det kan vara ganska sunt De har väl sett och honom under ett år nu att Den utvecklingen som de förväntade sig Kom aldrig och ser väl inte att han får någon möjlighet i spel År 2015 heller Och då är det väl ingen idé att ha en spelare som bara ligger och lyfter lön Vad tror vi att Hampus tar vägen till nästa säsong? Oj, ingen aning Det finns väl många klubbar... Uh, han kan, vad har han för agenter Har han... Jag, tro, jag tror han har Carl Fager. Och jag vet inte vad hans nätverk... Nej, men han kan väl hamna... Alltså, han kommer väl stanna kvar inom Sverige, men... Uh... Ljung Chile. Ja men Ljung -Chile, Chile är, är, Chile är väl en, absolut en kandidat. Och Falkenberg skulle jag kunna tro är en ganska ja. rimlig kandidat också. Det känns som att det kan, det, det, de, har, de har fått ett skyltfönster i år. Det kan försvinna en del. Han är ju en fältare som även är gångbar. jag vill säga nästan att han är mer gångbar som mittback. Det jag har sett honom i ett fotbollssammanhang så tycker jag faktiskt att han är bättre som mittback. Jag tror att konkurrensen är för stor för honom på inre mittfältet. Däremot så tror jag att han kan klara sig ganska bra som mittback. För han är brytningssäker men han är samtidigt spelande. Och det känns som att så som fotbollen utvecklas så kommer vi ha mer spelande mittbacken. Så hade jag varit Hampus hade jag nog försökt att fokusera på mittbackslyret. Och andra inre mittfältare som ser ut att rinna ifrån oss lite är, som vi har nämnt. Mej och... Och Jakob Johansson verkar också lite tveksam ute, ute i media här i veckan. Vad sker med, med Jakob Johansson egentligen? Det Är det någon som vet det? Han vet inte ens själv, känns som... Vad ja, den, hela den diskussionen känns jättemärklig, att de pratar via media just nu, eh, om att de inte pratar. Det är ju extremt märkligt att det, kan, alltså att det kan fortgå också och pågå över en veckas tid att prata via media utan att prata med varandra. För Jakob känns ju inte som en kille som kör spel för gallerierna på det sättet, i min uppfattning. Men man vet ju inte vad, vad som är grejen. Jakob är extremt proffsig. Och Gren kanske är väldigt proffsig, men han är ju mer pratglad. Det kanske är det som är, har varit felet. Jag vet inte. Men man får ju ändå se det som intressant i sammanhanget här då. Man släpper Hampus en ung lovande, eller ja, en ung mittfältare i alla fall, när man vet att Jakob och mig kanske är på väg bort. Man får ju förmoda och hoppas att Gren har en väldigt klar plan med vad han vill göra med hela inre till nästa år. Då är mm. även Filip Haglund extremt oklar vad som sker. Exakt, så att, från att gått från åtta inre så har vi snart noll. Är det dags att kalla hem Nordin Gersic och eh, Sobrellense då? Nej. Nej jag tror inte det heller Men däremot är den här jätteomsättningen på spelare Den är ju något som är nytt och intressant Vi har inte riktigt sett vad följderna blir Men det kan ju också tyckas att en viss stabilitet i truppen från något till år måste finnas Ja, vi har ju, alltså det är inte så många år sedan vi testade och köra in åtta eller sju nya spelare och 12 va ja och vi såg hur det gick det blev inte ja det blev Standard 100-platsen igen då va? Jag minns att du twittrade i samband med det så skrev du Vad är det som händer med mitt älskade blåvitt? Ja men lite så, men då hade, man också, eller då hade man ju förhoppningar och man fattade ungefär ingenting. Det var Real Göteborg-tiden och Mickey Mourinho-tiden. Ja, jag, jag klarade inte av att bo i Stockholm längre ändå. Jag var tvungen att flytta hem för jag tror det var någon stor gång. Och så var, det var först, inte. första matchen minns jag. Det var borta mot Syrianska borta i Södertälje. Och Sobra Länser gör första mål på Nick. Och allt tänkte att nu är det hemma och sen så fick vi, var det 2-1 eller 3-1 i röven? Och vi blev bortskjutna av en gammal blåvit junior som jag har tappat namnet på. Fifan var fan, jag var noj... Man kan ju inte visa sig på stan efter den matchen. Nej, det var en sån här underbar inledning dock. också. Men 2012 ska vi väl förtränga det också mm. Ett och många år ett, ett och många. Egentligen borde vi kanske förtränga alla år bakåt. Men det är ganska intressant det här du säger med att förtränga det som har varit bakåt. Kan inte du utveckla vad du tänker? För jag tror vi är inne på samma spår. Ja, eller det vet jag inte om vi är. Men det, det jag tänker på är väl snarare att vi har många år levt på. Vi är mesta av mästarna. Vi har vunnit eh, mest sm Vi har varit mest framgångsrika i Europa. Eh, och det är kanske är dags att släppa det. Uh, inte fokusera på vad som har varit utan snarare fokusera på hur, hur ska vi kunna dominera svensk fotboll igen Inte tro att bara för att vi vann guld sju år på raken på 90-talet så kommer det leda till guld nästa år Tror du det är det de har levt på uppe på kamratgården eller tror du att jag varit andra tongångar där uppe? Jag tror det sitter lite i väggarna Alltså den här vinnarkulturen man alltid sagt att man har haft, uh, kanske man hade och blev mätt på och därför inte heller tog den vidare på något sätt Det är i alla fall väldigt lätt tydligen att köra på i gamla hjulspår och, och vara trygg i att vi har alltid varit på det här sättet Vi har inte åkt ur allsvenskan på hur länge som helst Alla de lagen som har vunnit Efsengul och varit i toppen Har ju faktiskt varit ner och vänt i superrättan Och fått så kallade nytändningar Eller hur man ska kalla det Nu säger jag inte att vi, jag vill att vi ska åka ner Men det behövs en, en reboot som vi har varit inne på Ja, det känns som att det skulle behövas att uh, vi bara samlade oss och sa kanske att uh, nu är det så här, vi har varit ett, vi är nästan till ett mittenlag, vi får acceptera vår, uh, vår uh, position i näringskedjan och så får vi helt enkelt bygga därifrån och bli topplag igen. Ja, alltså, och framförallt så kanske man ska inse att uh, under alla dessa år så har det alltid varit så att SM-guldet har skiftat mellan olika lag och så vidare så att man inte behöver bry sig. Men uh, vi står kanske vid någon vändpunkt här snart där det kommer vara... Två, tre lag som kommer ta över Allsvenskan och vill man vara med och springa på det tåget så bör man nog agera nu. Annars så kommer man vara ett mittenlag väldigt länge. Om vi ser till årets Allsvenska då, så är det ju faktiskt Malmö, Blåvit och AIK i topp nu. Är det så det bör se ut om det nu blir så, den utvecklingen? Det är väl så historiskt eh, som det alltid har sett ut också. Att det är de tre eh, stora klubbarna i Sverige så att det är väl inte otänkbart att det, det fortsätter så. Sen för. Ja. Vi ah, ah, vill man inte ha det men... Vi är runda som vi gjorde en annan gång sist. Erase and rewind. Säsongen börjar närma sig sitt slut. Och efter den så ska årets ärkeängel utses. I den nuvarande truppen så är det bara Jakob Johansson och jalma Johansson som har vunnit tidigare, vad jag vet. Vad Vilka kan vara aktuella för den här utmärkelsen? Diego Calvo. Ja, han ligger ju bra till Han ligger riktigt bra, nej skämt och åsido eh, Ser man till de som finns i truppen just nu så är det väl Jan Alborg, Lasse Eller eh, Emil Salmonson som jag tror ligger Närmast, jag tror inte Lasse Ligger särskilt nära egentligen, om vi ska vara helt ärlig Och när du drar upp de tre så kan man väl säga att Det är ingen som ligger nära För att det är ingen nej. som har utmärkt sig överhuvudtaget nej. I truppen i år på något Extremt sätt Det ska ju inte handla om vad man gör på plan Egentligen, utan det ska handla om en helhet, vad man gör för och Det känns inte som att det är många som har gjort jättemycket. Där tror jag dock att Emil sticker ut. Dels att han förlänger sitt kontrakt, han pratar väldigt gott om klubben. Han har ett sidansvar där han tränar ett Blåvits P14-lag. Och gör mycket kring blåvitt. Annars så är väldigt talför och duktig. Så jag, jag tror nog att Emil tar hem racet i år. Och Emil har varit grym på planen. Ja, för också. Plus, plus att han har den här sjukdomshistoriken. Som gör att han, har, att han ses som en kämpe. Så Emil ja, ligger ja. mot det i min bok också. Ska jo. vi säga Emil? Eller ska vi säga att Jalma vinner för andra gången i rad? Han kan ju också vara värdig. Ni ja. kan ju känna. Om det är någon som kan vinna två gånger så är det Hjalmar. Ja, eller Diego Calvo. I dagens mediekoll tänkte jag faktiskt ta upp en sak som jag har hittat i en podcast på nätet. Podcast! Eh, det är en humorpodcast faktiskt som heter Alla mina kamrater. Humorpodcast! Som är ett gäng roliga killar från Stockholm. Eh, ta inte illa upp för en något. Stockholms kaxiga tonen som finns i detta Jag tycker att budskapet i det hela är fullkomligt lysande. Har vi levt med Mikael Stare i ex -antal år så ska vi nog klara av den här tonen va? vill och höra? Yeah. Vi, vi var på eh, Frölunda Julgon i hockey. Oj. Det var en väldigt väldigt konstig upplevelse för att Frölunda, du vet, alla sångar med sig bra tryck på läktarna och så här, Deras amerikanska spelare så bara, yeah the fans are fucking amazing, fucking amazing. Och, och då tänker man så här, nu blir det drag. Och deras skak är goda gubbar. Eh, och alla har ett marschprogram som de har rullat ihop. Eh, de klappar inte händerna eh, utan de, det låter så här. Ja, för alla har bara ja, samma. Ja. Eh, men innan då, det brukar alltid vara i sport en, en marsch liksom, som Bayern har just idag. Jag är stark så kommer kommer spela in. Det här var som mellanakten eh, på Superbowl, fast med en slagerinriktning. Eh, så först var det någon slag i som vi är frölunda, ah, frölunda. Och folk sjöng med och texterna rullade runt så här. så jag, nu kommer de in. Nej, nej, efter den här fem och en halv minut långa låten släcks den ner. Kommer ut en kille med en fackla på isen och bara slår ner den i mitt cirkel. Och då är det något ljusspel så att som blir som eld över hela scenen. Som bara sprider sig upp på läktarna. Och så bara kommer dubbeltrampet igång. Så är någon frölunda rocklåt. på Vi är indionerna! Vi är indionerna. Och det bara brinner. Alltså så tolv minuter tror jag säkert. Det tar innan de jävla spelarna kommer, ens kommer in på bladvaka. Och då börjar de här pappersrullarna. Äh, och sen eh, presenterade de hela start 25-man i en fem minuter ungefär. Och sen var det hockey. Oh, och så är det ju och hockey är inte alltid kul. På mig med att aldrig gå på hockey. <laughs> Men framförallt gå inte på Frölund och hockey. För att man, det är som en annan bokkonsert innan man så ser en tackning. Oh. <laughs> ja. <är väl, laughs> det är väl. så jävla bra. <laughs> en klocka klockre en analys av Frölendals matcharrangemang om ni frågar mig. Ja ja visst jag har varit på hockey en gång och det var ungefär exakt så likt till. Sen vet jag att då var det inte så här hoprullade pappershulla. det var det så här man, man viker ett papper så att det blir, blir som en sån här slag, slagpinne. Jag kan inte riktigt förklara men du, du viker liksom varannat om liksom. Ja men det är samma som landslaget kör på sina matcher ja. Svenska spel är ut för är Jättetrevligt Vi fick biljetter till Jan Polare Han bor i Enschöstenhus och då kunde man få biljetter Så då fick vi så gick vi upp frönade i två år sedan kanske nu Och då så var det folk som satt med de här klapparna i alla fall Och de, de låter så högt De gör ju verkligen ont i öronen Och de som satt bakom oss De klappar febrilt, det var helt fruktansvärt Så när de gick och handlade hamburgare i paus Då vände sig min Polare, tog dessa klapparna Och kastade dem ner så de nästan landade på isen Ja, de, är, de där är horribla. Jag, jag, jag har inte varit på hockey på 25 år ungefär, tror jag. Men jag var på Damlandskampen för ett tag sedan och de klapparna fanns ju där också. Skillnaden där var ju att där hade man 10 000 tolvåringar som satt med de här klapparna. Det var ett jävla liv. Du menar att de inte så synkade? Nej, ja, inte synkade. Inte intresserade av matchen jättemycket heller utan mest höll på och jävla kändes det som. Det var så... ingen Nordkorea-style på de kidsen. Om du får välja då, vuvusela eller klappa? Eh, då tar jag nog eh, stum tv Ja, och sen är det eld Och det är slager Och det är hårdrock om annat Och de kommer ut i någon stor jävla indianmunn Och det är allmän jävla villevalla Själv tycker jag det är jävla pajasfasoner Men folk får tycka precis vad de vill ja. Är det tre kvartsbyxor? Tre kvartsbyxor, och vargtröja Jag hade faktiskt en liten rant om nästan det här på Twitter För några dagar sedan också kortfattat så skrev jag att det går inte att jämföra fotboll och hockey. Fotboll och idrott, hockey och underhållning. Det, det har inget med svårt att göra. Bra sammanfattning på något sätt ändå, eller? Vi nöjer oss med det. Disney on Ice. Vi hade en liten tävling i förra podden. När han kunde vinna en blåvit matchströja från Unisport Store. Mycket generöst. En sak som jag tänkte på bara, varför är det så förtvivlat svårt att skicka in sådana här bidrag på alla tävlingar? Det kommer in så vansinnigt få bidrag jämfört med vad jag tycker att det borde göra, särskilt när priserna är grymma. Har ni någon teori? Är de förlata de som lyssnar? Skärp er. Jag tror det är många som tänker att de har väldigt få vinstchanser. Jag vill säga att skickade du in ett bidrag den här veckan, då var din vinstchans 10%. Det är ganska bra va? Det får man ändå ge det alltså, men, ja. Jag menar om man jämför med andra så är liksom Svara rätt på den här quizzen och du vinner ett förkläde Från Kellogg så de bara 9000 bidrag Vi bara vinn en blåvitt tröja De bara 10 bidrag Det var ju samma med Värnbloms tävling Den var ju lite bättre drag kring dock eh, Värnbloms signerade landslagströja Men det kanske var för att den var mer nationell Eller tycker folk att det är täntigt att vara med i tävlingar Självs Nej det är det ni? inte, det är, inte. Ni, det är ni som är töntiga om ni inte är med i tävlingen Skärper i alla fall Patrik, vem är det nu som har vunnit den här tävlingen? Det är en person som faktiskt möjligtvis är ganska bekant för, för er två. Det är en kille som lägger en hel del tid på Blåvitt och följer ungdomsfotboll. Det ska man ha kred för också. Det ska man också ha kred för. Han gör ett fantastiskt jobb för Blåvitt och inte minst utruppen. Han har väldigt tät kontakt med Elit Björkman och får mycket rapporter. Vinnaren av veckans tävling är Guld. Alex och han vinner då tröjan helt enkelt från Unisport Store som skänker en, för att vi ska kunna göra en mysig liten rolig tävling här. Så stort, stort grattis. Han skickade in en bild på när det firande mål. vi har så här, vi lägger upp bilden på, på podden så behöver inte jag beskriva den. Ett av ungdomslagen som firar ett mål och en snygg erforderlig text till. Bra jobbat. Bra jobbat, stort grattis. Då kör vi lite lyssna frågor som har kommit in på diverse olika plattformar. extremt roligt att Trendpat har fått extremt mycket frågor på sin Instagram. Vilket på ett sätt är kul. Hon har väldigt mys mysig Instagram som ändå färgas lite mer av fotbollskaraktär nu mer. Jag undrar när hon ska börja fundera på vad hashtaggen bb betyder. Så fortsätt mata in frågor där. Det är direkt kvalificeras indirekt i programmet. Vi har fått in ganska mycket frågor som handlar om Stares framtid i blåbytt. Och jag tycker kanske att vi har varit inne på det ganska mycket, eller? Vi var varit inne på det i avsnitt 5, 4, 3, 2, 1 och 6. Har vi varit inne på det? Uh, vi, ja. Ska vi ta en snabb sammanfattning, eller? Gör det. Stare bygger nätverk i Ghana. Stare är med och säger till vilka spelare som ska få förlängt nästa år. Vi tror att Stare sitter kvar. Shit happens. Nästa fråga via Trendpatra. Från Filip Karlsson, om ni fick sätta Jalma Jonsson på valfri position utom mittback, vart skulle han spela? Vore det inte grymt att ha hans vänsterdörja längst fram? Ja men absolut, han är ju en klockren avslutare, utminstone eh, på stillaliggande bollar så att, eh, sätta han där och spela in dem bara. Jag vill se eh, Jalma Jonsson som flygande målvakt, han är bäst på alla positioner på hela plan. Uh, han kan sänka AIK var, uh, från var som helst. Drömmen är ju 11, Eller ja, uh, elva Hjalmar Jonsson på plan samtidigt. Elva, Då hade vi ju vunnit uh, inte bara Allsvenskan utan förmodligen Royal League och alla turneringar som finns. 11 vänsterfötter på plan samma gång. Marcus Dahlström frågar. Hur bör klubben göra med Kenneths och Håre? Ska köpoptionen utnyttjas? Jag tycker ändå att det han har varit med här... Han är rätt flötig alltså, det får man ändå ge honom. Men det kan han väl på något sätt kanske råda bot på. Lyckas jag lösa det så kanske Kenneth Sorore lyckas lösa det. Det har ändå varit moments of magic när han väl har varit på plan va? Ja, och jag, skulle, jag kan lova att marknaden har runkat när han har stått och, och, och, och kysst klubbmärket och stått och... och och hyllat publiken och allting när han har gjort mål Så att... Mm. Nej, jag, jag ser gärna en förlängning av Kenneth Zahore Jag tycker att han är den spelaren som vi har, Den typen av spelare som vi har saknat ganska länge Och att testa det Över lite längre tid Om han nu inte plockar in en motsvarande Kenneth Zahore så, så ser jag gärna att Kenneth Zahore stannar kvar Det är extremt svårt att säga När man inte vet prisbilden för honom men alltså, Nej, så är det givetvis eh, Definitivt så är han ju En väldigt speciell spelare Och han har ju haft... Eh, Bra, alltså, bra flyt i spelet innan Innan han kom till blåvitt Så att eh, inte träning på honom Så skulle det vara intressant att se vad han klarar av Om det står och faller med att inte kunna förlänga med mig Lango om det så är så så Kanetsuhode ska vara kvar eh, Då ser jag hellre en förlängning med Lango White April Frågar Är det någon mening att försöka utmana Malmö Eller är det kört på förhand Vad är det för jävla fråga helt ärligt det var vi ju precis inne på, att det är ju marginaler som styr fotboll. Ja, men så är det. Men, men de här marginalerna, det är nu vi måste börja utmana. Så Mar marginalerna är 200 miljoner ungefär. De är ju så, och det är ju rätt stora marginaler. Vi har, vi har egentligen rätt tur att det är Malmö som får de här 200 miljoner just nu, när de har en arena som de måste betala ungefär 800 miljoner för. Men vinner de, skulle de få 200 till nästa år, då jäklar, då börjar det bli svårt. Så det är nästa år som måste vi vara kapten. Sen är alltså allsvenskan alltså att möta utländsk motstånd som underskattar Malmö och möta ett Malmö som överskattar sig själva. Det, det, jag tror inte att det, det behöver inte bli så jävla farligt som, som man själv har varit inne och trott innan. Jag menar vad fan vi har slagit Malmö förut. Vi spelar skitbra mot dem på Svedbank när de bara dagar senare totalt kör över det Sarsby som ska vara så jävla mycket bättre rankade. Jag, jag, jag är inte alls bekymrad över, över att, vi ska iväg, att Malmö ska sticka iväg Däremot är jag bekymrad över att de ska köpa hem en jävla massa göttigt folk Ja, alltså, jag är, håller med dig med dagens trupp som de har nu Men problemet är att nu har de råd att behålla alla dessa spelarna Och har de råd att behålla och bygga vidare, då kommer det kunna bli farligt på sikt Möjligt Jag säger ändå att svaret på frågan är ja, det är mening Filip Hellström eller, eller eller Hellström Filip på Instagram eh, fråga lite om Berkerud som är upp 10 i BP och inte har kontrakt där och han är gammal blåvit kille ska vi plocka in honom? Nej. Alltså Berken han, han eller han inte var inte tillräckligt han var assist eh, visst han gör assist i BP nu eh, men eh, jag tror inte han eh, jag tror inte han klarar att eh, Gå några nivåer upp till och det krävs ändå. De har varit ett uselt lag även om han har gjort det okej. Okay. Om man säger så här: då, Om du jämför eh, Berkrot med Sören Riks, vem väljer du? Då väljer jag eh, Sören Riks eh, om så han bara går på ett ben. Om vi skulle stå kort på yttrar så finns det säkert en möjlighet att eh, man hör sig för, men. Det känns spontant inte som att Berkrut Vi måste blicka tillbaka. framåt även alltså, där liksom, alltså, ska vi ta hem spelare igen då ska det vara sådana som har varit riktigt bra uh, utomlands vi ska, är... vi, ska inte börja, uh, vi ska inte börja plocka tillbaka från mer svenska lag Sen är det att man pratar ofta om att Berkrot är en talang, precis som Tobias Salamon talang precis innan vars vann Berkrot är 23-24 år nästa år, uh, hur länge är man en talang egentligen? Oskar Levin kommer efter en, en märklig utläggning fram till frågan. Vad, vad är utläggningen nu? Han är inne på något att man inte ska skriva frågor på Tändplattas Instagram. Vilket han själv har gjort. Det är kul, du får ju uppmärksamhet. Men han vill ha tips på vilka belovita twittrare man bör följa. Framförallt okända och ökända. Jag vet. En som twittrar frekvent, han heter jag 12, tror jag han heter. Han, han, är, han har mycket bra att säga. Mycket bra vet jag inte. Aj, vad finns det för bra folk egentligen som man kan lyssna på? Han bara benställ hem, finns det någon som heter på Twitter och hört? Han har gjort ganska bra i sig Så Sen finns det ju någon sån här Patrik också. Men eh, understräck, understräck, Patrik Ja, något sånt. Ja. Ja. Men eh, det är väl de tre i sådana fall va? Det är väl de tre som toppar ligan. Och vill man se vinnande bidrag ska man följa guldanläx då? Andreas Hermansson, frekvent twitterare till BB-podden, frågar hur kan vi få ett enormt följe till HF, ryktas som tåg. Han känns som en väldigt hängiven supporter, han Andreas Hermansson. Han är med på mycket och jag ser honom på träningar. Det är kul. Mm. Kul att han fick vara med idag. Ja, kul med såna människor överhuvudtaget. Ja. Det är alltså som verkligen engagerar sig i blåigt. Det, är det vi behöver. Ja, och, det, och det, är väl, det är väl svaret på hans egen fråga. Eller nästan också att det är väl dags att börja engagera sig lite nu och... Nu är det sista sista bortaresan för i år. Ja, det är sista chansen att se dem och göra en rolig resa med vännerna innan man har åtta månader som isär tills det börjar på Vallala igen. Så att det är väl bara att sluta upp nu. Sen var det någon deal där, hörde jag ryckas om också va? Ja, Sport Club gick ut med någon deal här i igår kväll eller vad det var med att de försöker arrangera tåg och hoppas att de ska kunna göra det, men... Av alla som anmäler sig nu så är de 110 första personerna får betala 110 kronor för resan. Så att det är ju ett extremt bra pris tur ut i Helsingborg. Och tåg vet vi att det brukar ju kunna vara ganska roligt. Fruktansvärt kul. Uh, Olympia är även en ganska trevlig arena. Har du inte varit där så tycker jag du ska ta dig dit och titta. Det är alltid kul att se hur, hur, hur andra har det och hur man kanske hade, om man någon gång får forma sin egna arena kan man sno lite i det, lite varifrån. Olympia är ett, ex ett exempel. Haka på tåget. Du har vi en lite seriösare fråga ifrån Christian Olsson. Är det våran SLO? Det är inte han. Det är en annan, Kristian Olsson. Det är inte trestegshoppar heller, vad jag vet. Varför syns det bara vita medelklasssnubbar i den blåheta supportkulturen? Var är brudarna och var är invandrakillarna? Ja, eh, en bra fråga egentligen. Eh, har väl kanske enkla svar. Att eh, Först och främst med brudarna. Fotbollen har väl alltid varit mansdominerad så... Sen är det tråkigt för de pratar ju ofta om att de vill komma i kapp Att vi inte ska jämföra Det ska till och med inte inte ha damfotboll längre Det ska inte fotboll och fotboll Du ska inte veta när du öppnar tidningen Det ska stå att det är en allsvensk match Och för att, du räkna ut vilka lager som spelar Om de är killar eller tjejer Så är det ju äh. men, men vi börjar ju få lite mer Du har en flagga med blåvita brudar på klacken och så vidare Så det börjar komma fram lite sånt uh. Verkligen roligt för stämningen i alla större folksamlingar blir det mycket roligare när det är blandat. Ja, ja absolut. Det, är så. Så är det Så är det. Och om man tar den andra delen av frågan så eh, kanske vi får skylla den på tv. Det känns ju lite som att eh, vi har satt vilka vi äger Kanal 6 som, som bjuder på, på Champions League-fotboll som är extremt mycket bättre. Det får vi väl ändå erkänna. Den är ju extremt mycket bättre än den fotboll vi beskådar på, på våra svenska arenor. Och den tilltalar väl mer och är ju extremt lättillgänglig också och då kanske det blir så att man väljer att ta det som är lättillgängligt istället för att gå och se på något som är sämre och samtidigt så vill jag ändå säga att om man tittar på andra klubbar i Sverige tittar på och tittar på Malmö så har, de gjort, så har de lyckats extremt bra att nå ut i de områdena så att det går ju att göra det, då är frågan vad, vad behöver man göra i de områdena för att väcka intresse för blåvitt det är också vårt enda sätt att öka publik egentligen Kan AIK ha levt mycket på Martin Motomba som kör på Rinkeby-stilen och, och på, på Bojan Jordi som kör på, på, nu vet jag inte vad han hans uh, ursprung är Men, men, men så, är det är det de, så är det ju definitivt och Slatan i Malmö och så vidare ja. Så Tobias Sanna kom hem är, är det hemligheten, Tobias Sanna? Nej, men en sån, en sån typ och som blir den stjärna skulle ju definitivt hjälpa upp den problematiken. Har vi ett, ett bidrag då i form av Kenneths Hår, om han får förlängt kanske? Som Nej, kan du, alltså, du, jag tror du behöver just lokal det förankring. Ja, lokal förankring och just det som Sanna gjorde, som var uppe och spelade boll hemma i sina kvarter när han kände för det och var ute och latcha på gårdarna. Och det är ju så de får upp ögonen för den svenska fotbollen. Men Carlos Strandberg i Blåvitt hade varit urmarknadsmässig synpunkt. Ja, det hade varit uh, en succé. Sen vill jag bara tillägga också, för jag tycker det finns en liten insinuant ton i frågan här. Det är ju inte så att det inte folk är välkomna på de blåvita läktarna. Det är ju inte så att, uh, att man inte är välkommen om man är tjej eller invandrare. Utan det är inte, det är inte där problemet ligger heller. Ultra skrev ju en väldigt, väldigt, väldigt fin text nu på Facebook i förrgår, va? Där han skrev just om, om utanförskapet eh, som supporter. Eh, att ofta ses som en typ av människa. Och det har vi varit inne på också. Hulken var inne på det i sin krönika. Att du alltid fraktas som supporter. Du anses alltid som huligan. Eh, där han pratar om att det finns ingen klassskillnad. Det finns ingen höger-vänster. Det finns ingen rasism. Det finns ingen homofobi. Utan det, det, det är bara ett stort och vi har ett mål. Och det är att älska blåvitt. Så att nej, jag är med. Det, det, jag tycker inte heller att, att det är så himla farligt. Det finns, det finns ingen, inget motstånd mot de grupperna, men vi måste bli bättre på att bjuda in dem, dem ja. helt enkelt. Ja, det är möjligt. Sen vet jag ju att, att uh, marknaden brukar ju bjuda, bjuda uh, lager från förorter eller bjuda skolor från förorter och uh, säga att hälften, eller om ens det, men. En fjärdedag av biljetterna löser sin och eh, besökarna kommer aldrig återigen. Och då vet jag inte, vad ska man göra? Sen så tror jag i och för att vi har kanske lite på gång, bara generellt om man tittar på akademin nu. Och tittar på akademin hur den såg ut för tio år sedan så är det ju en väsentlig skillnad där med mycket fler invandrare, ungdomar med i leden nu än vad då förut. Daniel frågar... Eller han säger att det skulle vara kul att höra oss prata om möjligheten att ha en egen supporterpubb igen. Det kan ju vara något som saknas. Det måste väl vara något som saknas extremt mycket. Speciellt för oss som var med på den gamla goda tiden när Friggagatan fanns. Och kommer ihåg den atmosfären som var där och vet att man alltid hade ett jäkligt trevligt ställe att gå till. Var det stök någon gång där att borta supportra kundit och juxa Nej, det var faktiskt aldrig stök i den lokalen utan det var hur lugnt som helst. Enda gången någonting hände var när insatsstyrkan skulle storma stället ovanför. Då var vi lite skärrade när man kom oss med hjälmar och sådär. men, men det är Ja, då var det lite märkligt. Men från våran sida var det alltid lugnt Men om man går över till dagsläget så hade det ju varit fantastiskt man kan hitta de möjligheterna igenom. Vi har faktiskt pratat om det det har vi gjort och tittat på möjligheten också. Både jag, Joakim Toll och lite övriga gubbar, tog upp den här diskussionen. När var det? Var det i våras eller var det i höstas? Ja, Det var ju innan säsongen drog igång någon gång under vintern där, som vi började diskutera möjligheten att hitta någon lämplig lokal till en bra ekonomi som man kan dra igång en sån verksamhet i. Ja, kruxet som alltid med sådana här projekt är att hitta en lönsamhet i, i verksamheten oavsett då, om det är blåvit match eller inte. Då. Och är det då 30 eller 15 tillfällen per år så kan det bli svårt och då kanske man måste utöka med lunchhavering eller, eller någonting annat. Det... Det, det gäller att hitta rätt koncept för att lösa en sån här sak helt enkelt och... Frågan är då, hur stor lokal ska man ha? Läget är självklart extremt viktigt, men just de här delarna, hur mycket kan man kosta på sig i lokalen, storlek? Hur många ska man blanda in? Absolut, det är väldigt många sådana frågor, men är det någon som har en lokal till ett bra pris och kommer hit med den så ska vi driva restaurang. Vi var ju inne på en lokal där, men då. vad var det som hände med den egentligen? Eh, vi var ju inne på en av de eh, lokalerna som en del blåvittare samlades på eh, då då, eh, som eh, förra året, som fick stänga igen. Och den står ju fortfarande tom. Eh, den ligger lite högt i pris, gör den inte det? Den ligger lite högt i pris, eh, som det ser ut just nu, kör fall oss. Men, eh... Vi är tre stycken företagsamma små pojkar här, plus ett annat gött gäng, som i alla fall är sugna på att, på, att jobba lite på detta projekt. Men då måste jag ändå passa på... Skicka in era namnförslag Hashtagga BB och hashtagga även era namnförslag Skicka in alla förslag Skicka in förslag på eh, Hur gör man, vad gör det, vad händer eh, ja. Hur vill vi ha det, vad, vad skulle ni vilja se Vi vill veta allt Och är det någon som känner att de har en alldeles för stor plånbok Och vill köpa en lokal till oss Så är det också okej okay? Nils Fyberg. Sista frågan för idag Från signaturen Cheeseballs Deluxe på min Om Jakob Johansson, Lasse Vibbe och Jalma Jonsson var olika bilmodeller. Vilka skulle de vara då? Vilka var det nu igen du sa? Det är Jakob Johansson, Lasse Vibbe och inte minst Jalma Jonsson om vi börjar med Jalma. Jalmar äh, något, något klassigt klassiskt men inte råttigt äh. Ja, men lite så något pålitligt. Äh. Rolls-Royce Phantom. Nej, ja, <laughs> snarare jag, jag var inne på Volvo äh, S. Ja, men lite något så, så Volvo S att är stabil, säker, äh, och grå ex och extra utrustad så där, hemlighet liksom. Ja. ja, men jag kör nog den också. Lite, lite som i, i Blues Brothers att de har snut, eh, snut snut den har snut snutkofångare, snutstötdämpare, den har snutrat, den har snuttuta Ja men varför inte Men Lass en Volvo Den har Hjalmar Dämpare Den har Hjalmar Hjalmar Jonsson är en lyx Volvo helt enkelt Då har vi Lasse Viber. då Det skulle vara någon snabb historia En lite snabb Maserati-historia Har vi ju en dansk bil En liten snabb Ja oh, dansk bil Nej, Nej. Pulsar man vagnen <laughs> Känns inte helt okej okay, Men är, är, han inte? Fast är han inte är Lite sportig lite lite snygg Vet vad jag tänker Jag tänker Mini Cooper En Mini Cooper S den lilla spotti, lilla gullig minikoper som ändå alla svärmödrar vill ha. Det finns ingen svärmord som inte vill ha så en minikoper. Så liten är väl inte Och det är med Jonas så skulle vara en minikoper. <laughs> uh, Maserati kändes jävligt bra när du sa det. Maserati quadropol Ja, ah, men det, det seget mellan Maserati och en minikoper. är det ganska stort. Ja, inte det? Okay. Vi så, säger Maserati. Sen har vi Jakob Johansson. Då, och då är det väl någon sorts stridsvagn som han du ska ringa, ha eller? Han är en med dubbdäck Och snökedjor också då Dagens avsnitt av Bara Ben-podden är till ända Vi eh, hoppas att ni har njutit mycket av detta Vänta, vänta, vänta, vänta. fan drog du igång den här jävla Gattleslåten för nu? Jag vill gå ut till Jalma Jonssons vänsterfot Dagens avsnitt av Bara Ben-podden är till ända Vi hoppas att ni har haft lika trevligt som vi här i studion om ni har någonting som ni vill att ni ska ta upp Några frågor, något, whatever Så hittar ni oss Det är bara att söka på nätet Men ni vet att jag stalkar Trendpatras Instagram Skriv där, hashtagga mig bb så hittar jag dig Han har ett mäktigt skott Ett ständigt uppspelshot Tjänar vitt och blått Hjalmar Jonssons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 Gamla Ullevis parkering Den som missar den är en idiot Jalva Jonssons vänster fort Han har en snygg frisyr Och den är klar för spel Ingen halv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 Framför spegeln Man ser inte ut som drejen Och den räcker nog till en hel armé Filip Arbens Dumpa, som jag ville En supertrötta kille För i hällighet så följer man Mina Värmlåns Instagram Mina Värmlåns Instagram